Lehenengo unitatea. B. Iztegia. Carmele, sei bederatzi bat, zazpi iru bost, lau zortzi bi. Pilar, bederatzi sei, zazpi zortzi iru, bost bat, lau zero. Isabel, sei bost bederatzi, lau sei zortzi, bost sei zazpi. Iñaki, sei iru sei, iru lau bederatzi, bost zortzi bat. Ander, sei lau zazpi, bost iru bat, zazpi zero bederatzi. Imanol, sei zero bost, zazpi iru bat, zortzi lau bi.